Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjergård, Nedim Jassar og Marie-Louise Toxvi. For en uges tid siden uh, myldrede en håndfuld maskerede personer ind i en uh, bagerforretning, konditori, café, hvad det nu er, i Tænkbjerg og uh, smadrede ting med køller. Og det var ellers en historie og nogle billeder, som... Uh, fyldte det meste af medie Danmark øh, hele ugen. Dan går øh... Hvad går den sag ud på? Du har, du har fulgt det fra de første overvågningsbilleder af det her herværk til en landsretsafgørelse i Østre Landsret fredag. Hvad kan du fortælle os om hele den sag, om Aale fra Tinkbjerg? Først og fremmest så kan vi jo fortælle, at, at Alle blev udsat for det her herværk, og det tror jeg, at de fleste af vores lytter også har Set, at man kunne næsten ikke undgå at åbne en internetbrowser på en eller anden nyhedsside, og så så man de her overfaldsmænd, der var ved at smadre hans bæreri med, med køller, mens der stadig var kunder i butikken. Og det skabte jo stor foråre i, øh, i det meste af Danmark, og fornede af den konservative politiker, med Appelgaard, blev der startet en indsamling til, til Ali, den nåede faktisk op på næsten en, en halv million kroner. Og, det, og Inger Støjberg tog Tingbjerg, og, øh, og Søren pape var vist også ude og, og, og talte om det her. Det, det, var sådan en, øh, det, det blev sådan lidt et afsat til, at øh, de her problemer, der er ude i de her ghettoområder, jeg er jo sådan et, øh, et af de områder, man, man tænker på, når man, når man snakker om ghettoområder, og bandeområder, og LTF holder til derude. Så. I hvert fald, hvis man havde politibetjent i København, ikke Dan Bjergård? Jo, og så... Jeg vil, jeg vil jo bare sige, at, at, at det, det er så at det her det er sket med hans butik. Men et eller andet sted er jeg glad for, at det er sket, fordi det sender et eller andet sted et signal ud til andre, der har en forretning om, at, at, at, at uh, regeringen er klar til at støtte og borgerne i Danmark og er rigtig gode til at lave mobile pay, så, så alle kunne få den her støtte. Og det sender jo signal om, at man skal ikke være bange for at sige nej til de mennesker, fordi vi står jo sammen. Altså i afpresningssager. I afpresningsserier. Yeah. Jo, og det kan man sige, der kunne den jo godt være lukket, men det gjorde den jo så ikke helt, fordi det kom så frem, at Ali faktisk selv var, skulle få retten her fredag i løbet af ugen i en sag om bogsteori og brandstiftelse, Og det er en gammel sag tilbage fra 2016, hvor der er en BMW, der er blevet sat i brand oppe i værløse. Og... Altså en stjålen BMW, som er blevet Ja, en, altså, og his, det, det er meget kompliceret, og hvis vi skal prøve sådan at, at gøre det nogenlunde kortfattet, så er det en, en god kammerat til, til Bager Ali her, som stjæler, låner en BMW fra sin svoger. Og den kører han så rundt i sammen med, med Ali og et familiemedlem til, til Ali, og de kører lidt rundt inde på Nørrebro, og de kører til Roskilde ned og besøger nogle venner ned på en efterskole dernede. Og det, der så sker, det er, at ham her, svoren han ringer så og siger, at bilen er væk, og hvis det er dem, der har stjålet den, så er det en alvorlig sag, og det kan være slemt for dem, osv. Så, så, så, så de her tre unge fyre, de får sådan lidt, lidt kolde fødder og snakker om, hvad, hvad kan de gøre ved, ved BMW'en her, så, så de ikke kommer i fedefadet Og ham, den medtiltalte, altså Alis daværende ven, han forklarer så, at, at Ali, han først siger, jamen øh, han har en ven, de kan sælge den til, og så kan de komme af med den. Ifølge den her medtidtagets forklaring, så blev de dog enige om, at de skal sætte ild til den, og derfor så kører de ud og køber noget benzin, som de hælder på en sodansflaske. De køber noget gazebind i Netto til at lave sådan en hjemmestrikket lunte, og så kører de altså op på en grusvej op i Værløse ved en juletræsplantage, og der sætter de altså ild på denne her bil. Og, og i byretten, der blev... Ali her frifundet for okay. anklagerne om, at han skulle have været med til det. Yeah. Okay? Og den sag var så blevet anket af anklagemyndigheden, så den skulle prøves igen ved landsretten. Og det faldt så bare sammen med, at det var lige samme uge, som Ali var på alle avisforsider, fordi da hans bageri var blevet smadret, så skulle han så også selv en tur i landsretten. Så blev det hele med en ledende politimand i Københavns ord. Broget. Ja, det gjorde det, og man kan sige, at det var jo også en, en forholdsvis banal sag, altså brugstyveri og, og afbrænding af den her BMW. Det, det er jo ikke noget, som uh, ville fylde en, en retssal inde i Østerlandsret, som, som den blev fredag, uh, men, men det var altså under stor bevågenhed, at den her sag pludselig uh, kom for. Og så skal vi jo så sige, at, uh, at um, Østerlandsret stadfæstede altså retten i Lyngbys dom, så, så Ali han blev altså også frifundet i, uh, i den her sag. Og, og det har jo i virkeligheden absolut intet at gøre med det, som er foregået i Tænbjerg i bageriet med den forretning og afpresning og hele det spørgsmål. Det efterforskes vel stadig? Ja, altså selve den her øh, afpresningssag, den er jo så stadigvæk øh, under efterforskning, og øh, nu kan jeg så se, at øh, det seneste, der er kommet frem, det er, at Københavns politi har kædet det sammen, muligvis med en, en anden øh, afpresningssag fra Vestegnens politi, som, øh, som de så har fået lagt øh, ind i den her sag. Så, så, så der kigger man på, om der, der er nogen sammenhæng med det her. Altså. Så det er altså, som du også selv sagde, at øh, der er blevet sagt, et lidt brudt billede. Altså, øh, og det er jo klart, når nu... Øh, nu er alle begyndt at grave i den her sag og, og prøve at finde hoved og hale i hele den her afpresning. Jamen, hvad, hvad går det ud på? Men hvis man går til politiet og anmelder en forbrydelse, man har været udsat for et overfald, man har været udsat for afpresning, nogen har smadret sig ens forretning. Hvad ved jeg? Mit hus er brændt. Er det så almindeligt, at politiet også... Hvis det er mig, der går til politiet, men det også, undersøger mine forhold. for Altså, sidder og kigger som punkter og siger, ah, du har nok selv sat dit til dit hus, eller du har nok selv et eller andet. Jamen det, det gør man jo. Altså, i sådan en sag som, øh, som den her, det er jo et godt eksempel på det her, hvor at der er nogle ukendte gerningsmænd der, der smadrer dit, dit bæreri, jamen, så, så kigger man jo på, hvad kan, hvad kan motivet være? Det, vi snakker jo meget om det i alle mulige andre sager, sag så osv. Hva, hvad er motivet? Og det gør man jo også her, og så kigger man jo på, jamen, har du nogen fjender, har du øh, rådet uklar med nogen, skylder du nogen, nogen penge, eller hvad, hvad kunne det være, eller, eller er der bare tale om øh, sådan en gemen afpresningssag? Og man kigger jo også på sådan, det har man jo Københavns Politi, så har man en masse efterretninger, jamen, så altså, bliver der betalt beskyttelsespenge ud i Tinkbjerg? Kan de her drenge være, er det LTF'er, øh, som, som der også har været spekuleret i netop, fordi Tinkbjerg er sådan et, et LTF-territorie? Og så kigger man jo på alle de her ting og finder ud af, jamen, kan det overhovedet være sandsynligt, at det forholder sig sådan? Men er der noget usædvanligt i det? Er det, fordi man sidder hos politiet og siger, uham, det er der var noget med, han har været mistænkt for noget med en bil og noget benzin og noget? Vi tror ikke på det, han siger, eller hvad? Nej, nej, det, og det, det er jo, som jeg sagde før, det er jo, uh, helt standard netop, hvis man, skal, hvis man skal finde et motiv til en forbrydelse? Så dybest set, hvis jeg skal summere op, hvad du siger, så ved vi ikke endnu, hvordan hele spørgsmålet om afpresning og herværket osv., og hvad, hvad den sag i virkeligheden indeholder. Fordi den er helt ny i virkeligheden hos politiet, ikke? Jo, og det man måske bare kan konstatere, det er, at der formentlig er øh, mere i den end, end vi lige først, øh, først hoved. Så kan du ikke bare love, at du følger med, og så øh, gør os klogere, når du ved med? Det lover jeg. Tak. Du lytter til Politiradio. På Radio 24. For øh, knap halvandet års tid siden blev en ung mand skudt øh, på emdrup i udkanten af København. Han stod og ventede på en pizza en fredag, tror jeg det var, Sådan om eftermiddagen. Øh, han døde af skudsårene en, øh, et par uger efter, og nu sidder fire mænd på anklagebænken øh, tiltalt for at være dem, der skød ham og Dan går. Du var i Østrelandsret fredag for at følge med i Alisagen, men du var også i retten øh, torsdag, da den sag, drabsagen fra Emdrup Vej, øh, begyndte. Det var jeg, og øh, det er jo en sag, som øh, man har næsten ikke huske i alle de her skuderier, der har været siden, men den er så tilbage fra oktober 2016, og... En af de ting, som, øh, som man ventede spændt på, det var altså et motiv for det her skyderi, og øh, det var noget af det første, som, øh, som faktisk blev fremlagt i, i retten. Det her skyderi, det skulle øh, angiveligt være et, øh, et hævn for et skyderi dagen før, der også øh, foregik i, øh, i København. Og der mener man faktisk, at ham her, den afdøde, han, øh, han har været medvirkende til på en eller anden måde, eller i hvert fald har deltaget i det, og, og man mener altså, at, øh, at det er et hævn for det skyderi. Så, så det var sådan... Øh, Øh, ret opsigtsvækkende at, øh, at ja, den, den afdøde faktisk også var mistænkt i et, et, et andet skøderi. Jeg kan da huske, at der var sådan nogle spekulationer øh, dengang det skete, netop om, om, hvorvidt ham, der var blevet skudt, den her 21-årige fyr, som, øh, som skulle være far. Øh, om, om han var en del selv af en bandegruppering, eller om han havde været, eller om han bare var venner med nogen, der var, og så noget. Er, er du blevet klogere på det? Ja, men... men at, at, Politiet var jo også ude og melde ud på daværende tidspunkt, at, at, det var ikke en, altså, at det var ikke et bandemedlem, og, og familien, som jeg også har talt med, de siger også, at de kendte ikke uh, til, at han skulle have nogen relationer til noget som helst. Uh, det, man uh, hørte på daværende tidspunkt, det var, at han skulle have fået nogle, nogle venner, altså kommet i lidt dårligt selskab, men, men altså, der var ikke nogen, der var klar over, at, uh, at han ja, uh, figurerede i, i periferien af det her miljø. Vi må også selvfølgelig sige, at, at det er jo så politiets mistanke og... Øh, det er, han, vi ved det ikke mere det klart, Så det ikke hans, noget, at blive... hans familie siger, at han havde ikke noget med noget, som det ja. at gøre øh, ja. Men altså teorien er, at han har været ude til et skyderi dagen før Og det er derfor, at, at han så er blevet, blevet skudt ved det her skyderi Og var det rigtigt, når, når jeg siger, at han står og venter på en pizza Det er sådan et sted, hvor der ligger et pizzeria ved siden af ligger der en kiosk Og så kommer de her gerningsmænd og skyder Og så flygter han ind i kiosken, er det sådan? Ja, og det, det blev faktisk... Det var meget tydeligt genkede i retten. Der var rigtig god videoovervågning ude fra, fra det her sted. Og det, man ser, det er at et ret gennemført stykke arbejde, der var lavet. Fordi først så ser man den her videoovervågning inden for pizzerieret, hvor den unge Daniel Kristensen er inde og bestiller en pizza, og han står sammen med en, en kammerat derinde. Og senere hen så ser man så skifter man over til overvågningskameraer fra den her kiosk, hvor de så er gået ud og, og ventet udenfor. Og der ser man altså, at, øh, at der kommer en, en gerningsmand op, og der bliver en angivelig ramt af det første skud i armen. Han løber så ind i den her kiosk, og det bliver så fanget af det første overvågningskamera inde i kiosken, hvor man ser, at han nærmest løber en øh, kvinde over enden, der er på vej ud af kiosken. Og han fortsætter ind øh, i kiosken, vælter over nogle aviser og tykke og falder sammen ned foran kiosken. Og man ser så den her øh, maskerede gerningsmand han har en hætte på, eller en øh, kasket på, og hætte fra munden. Han løber efter ham, og sådan helt på klodshold forsøger han så at skyde igen med en, øh, en, en pistol, som man så vil, man finder ud af, sådan en, en 7-62-kaliber, som er sådan ret øh, voldsom våben. Den her pistol, den klikker, altså det vil sige, at han får ikke afgivet det her skud, og så stikker han sig af ud af, af kiosken igen, og... Øh, for et andet øh, overvågningskamera inde i kiosken, der kan man så se, at, øh, at Daniel faktisk bliver skudt i ryggen, mens han er løber ind i, i, i kiosken. Så han bliver skudt to gange, og bliver så forsøgt skudt den tredje gang, hvor pistolen ikke virker. Men så er der en, en tredje, fjerde mand, jeg har ikke helt mistet overblik over, hvor mange vi er oppe i her, men en, en tilfældig kunde, øh, der står i kiosken, da det her sker, som også blev ramt af skud. Ja, og det, det er så også fanget øh, ret tydeligt på Orbanes øh, kameraet. Der står den her kunde inde i kiosken og er ved at udfylde nogle, nogle tipskuponger. Og man ser altså, at han øh, lige pludselig ser øh, Daniel Christensen komme øh, hvad der er det, øh, løbende ind i, i kiosken. Og han øh, står lige og kigger lidt, og så ser han til sådan til hurtigt at løbe ud efter øh, gerningsmanden og øh, er løbet ind for at skyde igen. Jamen, så øh, løber den her mand ud af kiosken. Men der står altså en, øh, en medgærningsmand, der ude og holder vagt. Og hvorvidt han så tror, øh, den, den samme person, der er løbet ud af kiosken igen, som der er løbet ind, som de altså skulle have fat i, det vides ikke. Men han bliver altså også skudt i, i ryggen. Og så ham, der står ude på gaden, har også et våben? Han har også et våben. Øhm, Nedim, Det her er noget, I har erfaring, men jeg ikke har. Når man affyder sådan en pistol, som den, du taler om. Nu har jeg allerede glemt, hvad det var for en. Ja, ja det var i hvert fald en Kaliber 7.62. Altså, hvor meget larmer det? Vi er sådan først på eftermiddagen på en almindelig vej med, sådan med beboelse og sådan noget. Altså, hvor meget larmer det, hvis man står og skyder ud på gaden der? <tryk> men det var forskelligt. Jeg tror, at når du står på en åben gade, hvor der ikke er så mange øh, høje bygninger, så er larmen bare mere sådan et knald. Men, men hvis du er øh, i en tæt bebygget område, hvor lyden giver ge genlød, så lyder det bare meget højere. Jeg har for eksempel skudt ud en skov, og der er det de ikke så høje. Er det, er det noget, man vil reagere på, hvis man øh, boede rundt om hjørnet, eller i, i en af etagerandommene overfor, eller hvis man står inde i kiosken og er i gang med at udfylde tipskubonger, og der bliver skudt ud på gaden? Er det noget? Kan man høre det? Ja, det, det vil man formentlig kunne. Uh, altså, det, det kommer jo selvfølgelig også an på, hvor, hvor, hvor tæt man er på det. Og, uh, altså det, det som der også øh, faktisk Udover øh, de her to, der, der bliver ramt af skud, så er der faktisk en, en 14-årig pige, der også er ret tæt på at blive, blive ramt af et strejfskud. Og, og hun kommer ind og, og vidner senere, så der får vi jo at vide, hvordan hun reagerede på, på det her skud. Altså et barn, der står inde i kiosken? Hos... Ej, hun står ikke hun står ude en kiosken, og det, det, man mener, det er, at det her strejfskud, som, øh, som Daniel Christensen bliver ramt af i armen, det mener man, at det, det der fortsætter forbi hende, og altså er så tæt på hende af at hun var i, i overhængende livsfar. Så, så derfor er de her tiltalt er faktisk også øh, tiltalt for at bringe hendes liv i fare. Hvad siger de? Nå, undskyld. Ja, siger de? Men jeg vil bare lige sige, at det der med, hvor højt det lyder. Man har jo hørt fra for beboere på Nørrebro, når de har hørt skyderier, at i starten troede de bare, at det var sådan noget der fyret nogle små øh, øh, fyrværkeribomber af. Det lød som sådan nogle små knaller, Men til sidst så kunne de godt høre, at det var et skydevåben. Så, så jeg tror ikke, at, at det er så højt på den måde for ja. folk, der sidder inde i deres lejlighed. Jeg tror, vil, du vi... kunne høre det med det samme, Dan. Kan du høre forskel på fyrværkeri og en pistol, der bliver affyret? Ej, det vil jeg mene. Det vil jeg mene. Og så men... kigger du sådan lidt overbærende på mig. Nej, men... ja, det, det, altså, det, det lyder på en bestemt måde. Hvis man har prøvet at affyre sådan et, et våben mange gange, så kan man godt høre forskel. Der sidder fire mænd på anklagebænken. De to er tiltalt for drab, og, og de har andre ting med at bringe andre i fare og våbenloven osv. Og ja, de har faktisk... Der er rigtig mange ekstra sikkelser. Ja, så, øh... og så de to andre for medvirken. Hvad siger de selv, de fire mand? Ja, det der jo er lidt specielt, det er, at der er kun en af dem, der har udtalt sig både til, til politiet og grundlovsforhør, og det er faktisk en, en tidligere præsident for den her rygmærkegruppe, Mongols. Og han har altså givet en, en lang forklaring til den her sag, og det skyldes, at et af de sådan øh, vigtigste øh, beviser, der er blevet fremlagt, det er en, øh, en familiebil, der er set på gerningsstedet, hvor man mener, at de her gerningsmænd er kørt i. Og det er, er faktisk en bil, som den her ekspræsident har, øh, har haft og har haft købt til sin, til sin kone. Og det er altså den, man mener, at, øh, at gerningsmændene er kørt i. Så han har jo haft et forklaringsproblem, og derfor har han altså lagt øh, ja, kortene på bordet, eller i hvert fald forklaret hans rolle i det. Jeg skal lige forstå det. Så, altså hvis vi nu forudsætter, at det er de rigtige, og det er dem, der har gjort det, og så ved de nægter sig så skyld det. De nægter, så, skyld det. Ja. Så, så er der altså fire mænd, som kører ud for at skyde en fjende, og så kører de i præsidentens kones bil. Ej, heller heller ikke. Øhm, ja, øhm, altså, altså, jeg er godt klar over, at man ikke er nødvendigvis er oppe i den virkelig tunge end af ind i de her miljøer, men alligevel... Ah, der du eller... på den. Nå, ja, undskyld. Men, men, men, men, men altså, øh, nej, det gør de ikke, fordi en, en anden detalje i det her, det er, at øh, det her, det er i oktober 2016, og... Denne her øh, rockerklub Mongols blev etableret i senesommeren 2016. Så det vil sige, at på det her tidspunkt er der rigtig meget fokus på, på denne her rockerklub. Og det fik vi også fremlagt, at fordi der er det her fokus, jamen så er blandt andet præsidenten øh, på det her tidspunkt aflyttet af politiet. Og det er jo fordi, der kører en hel masse efterforskning mod dem. Og, og man kan faktisk øh, godt gøre, og det er også derfor, han kun er tiltalt for medvirken, fordi øh, på tidspunktet, eller omkring tidspunktet for, øh, for, det, for det her drab, jamen, der sidder han øh, langt væk og taler i, i telefonen. Øh, og, og, og, så derfor kan man sige, at han er i hvert fald ikke med derude. Øh, men, det er, men det er hans bil. Det er hans bil, og det, og det er ret tydeligt at se, at det er hans bil, fordi den har nogle meget karakteristiske kendetegn, øh, der mangler en pynteliste på siden og så, videre, så, så, så, det, så det er man slet ikke i, i tvivl om, at det er, at det er den. Men han, så han forklarede sig altså, da han blev fremstillet i grundlovsforhøret, og jeg så, at du i Ekstrabladet havde citeret, at Anklan spørger ham, hvor længe var du præsident, og så svarer han, indtil jeg udtalte mig i grundlovsforhøret, ja. så gav det sig selv, at det noget i den retning, han siger i retten, ja. fordi det må man ikke, eller det, jamen det kan vi jo spørge Nedim om, om man kan være præsident for en rockerklub, hvis man udtaler sig til politiet på den måde. Jamen, altså, jeg vil altså jo gå og at en leder for en, for en rockerklub kan jo altid udtale sig, og det bestemmer han jo selv. Men så længe han ikke siger noget, der skader nogen i nogen sag. Så, så jeg kan ikke forstå, hvorfor de har taget ham ud, bare fordi han har udtalt sig. Men, men altså, hvad siger de andre så? Ja, og, og øh, det, det har vi ikke hørt endnu. Øh, men de har sagt, vi er deres advokater, at de gerne vil afgive forklaring i, i retten. Men, men der, hvor vi øh, kan kæde tingene sammen og lige slutte, sammen, øh, slutte af med det, som jeg, jeg sagde i starten, med det her skyderi, som det er kædet sammen med dagen før på Magistervej. Der er en af de medtiltalte, der forklarer, eller øh, rocker præsidenten her, han forklarer, at, øh, at den her medtiltalte har et, øh, det er hans familiemedlem, der bliver skudt dagen før, og, øh, og han er meget oprevet og ringer til ham, og de skal mødes osv. osv. Og, og det er så i den forbindelse, at han låner den her bil ud til den medtiltalte. Og det er jo derfor, at det øh, sætter øh, den medtiltalte i et noget dårligt lys, at han har udtalt sig. Nej ja, så kan jeg godt tage så har han jo et eller andet sted kendt beviserne fra enklageren, at den her bil har været her, og han fortæller direkte, at den her person har lånt min bil. Og, og Men... han har også fortalt, at, at et muligt motiv til, altså at det her drabet på, på Unge Daniel på Emdrupvej, skulle være hævn for et skyderi på Magistervej, i ja, den dagen før. Dagen før. Det, det, og det har man så også fra ham i virkeligheden. Og måske også for de her aflytninger, du taler om. Ja, det, altså de er ikke blevet afspillet i retten endnu. Det, det er noget, man øh, man ser altid frem til at høre de her aflytninger, når de taler internt i, i miljøet. Det er altid spændende. Det, det ser man lige frem, frem til? Nej, det synes jeg, at når man skal sidde og følge med i det her. Det er jo altid sjovt, fordi de taler jo noget om blandt andet om hinanden, så, så der kommer tit nogle sjove detaljer frem. Jeg vil også gerne lige give øh, lytterne en lille bonus, øh, der måske handler lidt om den her sag, men det er, at hvis nogen får en øh, rockerklub, udtage sig i retten, så man kan kun udtage sig om sig selv. Men hvis anklæderen står og har et bevis mod en person, som for eksempel kan være mig, og han siger, at du var der sammen med ham, og jeg så erkender, så erkender jeg et eller andet sted også, at jeg var sammen med ham, fordi at han er blevet set på overvågningsbillederne, Og hvis jeg siger, at jeg har været der, så erkender jeg også, at han også har været der, fordi så har jeg jo ikke kendt, at det er rigtigt, jeg har gjort dem. Så jeg. du siger, at overvågningsbillederne taler sandt. Det her, det er ikke noget, nogen har tegnet Nej, og manipuleret. Nej, så, så, så hvis der er en person, der er sigtet sammen med mig, så siger miljøet, så må du ikke udtale dig. Men hvis du er sigtet i en sag, og det er kun er dig, så må du gerne udtale dig, for så stikker du ikke nogen mennesker. Men, men, men omvendt, dem, så er jeg jo nødt til at spørge dig, hvad så, hvis, hvis vi nu siger, at øh, det her billede, som anklageren tegner af, at der er nogle personer, der har været så, øh, jamen, hvad skal vi kalde det, øh, uforsigtig at køre ud på et drabsattentat i Rokerpræsidentens kones bil, hvilket fører til, at han bliver anholdt i øvrigt, mens han står med sin familie på vej øh, ud i lufthavnen og skal rejse til Spanien. Altså, kan man ikke sige, burde han ikke have lov til at udtale sig om det? Jo, men, men jeg, altså, hvis han ikke har givet tilladelse til, at de må bruge hans bil, så den her attentat... Det siger han, han ikke har. Jamen, så, så, så kan jeg ikke forstå, at han, at han er blevet smidt ud som, som præsident, og, og dem, der har kørt ud i bilen, fordi sådan en sag, der vil jeg som øh, hovedperson, der måske har lånt den her bil og kørt ud og gjort det her, være rigtig bange for mit liv, fordi jeg har sat vores præsidents liv i fare, og også hans frihed. Ja, og i, i øvrigt så er det så, og det har der så også været nogle stridspunkter om i, i retten, hvor altså de, de har alle sammen noget tilknytning til, til den her mongolsgruppe Nogle af dem øh, er medlemmer, nogle af dem er venner af klubben, som man kalder det, og så er der en, der har vist været medlem, og ikke er det mere osv., så, så, så, så det er også et brode, men, men i hvert fald på daværende tidspunkt må man, må man jo sige, at præsidenten har måske haft mest at skulle have sagt, så, så det virker mærkeligt. Ja, det synes jeg også. Er der mange retsdager? Det lyder som om, I skal igennem mange før, øh, før den her sag kan optage sig dom. Der altså, er overvågning ja. og aflytning og fire tiltag, altså, det lyder som noget, der tager lang tid. Det tager også lang tid. Der forventes dom i slutningen af april. Men de taler dansk. Der er ikke, der er ikke også tolke på, vel? Der er ikke tolke, nej. Ja, tager det, der, er, der er jo dobbelt tid. Det er frygteligt, når der er tolke på. Og du følger med? Selvfølgelig. Det ikke en masse opgaver, jeg får givet dig i dag. Du lytter til Politi Radio. Med Maria Louise Tuxvind, Dan Bjergård. og Jeg skal også i retten, øh, Dan Bjergård, men det bliver så først til marts, øh, der skal jeg sammen med alle andre journalister i hele verden tror jeg følge sagen. Talt, ja, det tror jeg følge sagen mod Peter Massen. Vi talte om det i sidste uge, at øh, at nu var der udformet et anklageskrift. Allerede for længe siden har, har anklagemyndigheden, om man så må bestille bestilt tid i retten. Altså man har forhåndsberammet, sådan som man var sikker på, at man, man, der var en retssag, øh, og man kunne føre sagen, hvis man nåede frem til, at han faktisk skulle tiltales, og der skulle være en retssag, og øh, det er man så nået frem til. Og i, øh, i forrige uge blev øh, Peter Madsen og hans forsvar så selv præsenteret for anklageskriftet, og så en uge efter, øh, så kunne, øh, kunne medier sådan en som mig, får lov at få agtindsigt i anklageskriftet. Så nu ved vi mere om, hvad det er politiet mener Peter Madsen har gjort. Har I det så om det? I løbet af hun? Det har man ikke kunnet gå. Jeg, jeg har ikke læst om det, men jeg har set masser om det på forsiden. Det er jo øh, det er jo stadigvæk ikke hele sagen. Altså det, vi, det, det er jo stadigvæk, det hedder jo at man, i, i, øh, i det her juresprog, så hedder det jo, at man nedlægger påstand om. Altså, man påstår, at han er skyldig. Man påstår, at han skal have sådan og sådan. Og det er jo lige præcis en påstand, som anklagemyndigheden så skal gå hen og bevise, altså underbygge med beviser, som, så det er uden for enhver rimelig tvivl sikkert, at det billede, anklagemyndigheden tegner af, hvad der er foregået, er sandt. Så tæt på sandheden, som det kan komme. Peter Madsen siger, at han ikke har slået journalisten Kim Wall i hjel. Og det er jo, kan man sige, den, den store del af anklagen. Det er, at han er tiltalt for drab. Så har han tilstået, at han har forklaret, at hun døde ombord på hans ubåd. Og at han så skar hendes døde krop i stykker og smed i vandet. Det, det er den det har han så også tiltalt for usømmelig omgang med men, men hans grund var, fordi han skal hende op, det var fordi jo var for tungt til at bære op, ikke? Altså, det ved vi jo, det er jo meget, meget lidt, vi har hørt øh, fra Peter Madsen selv, hans egne forklaring. Vi har hørt jo lidt ved, ved et, et af de forhør, eller de retsmøder, som skulle afgøre, om han fortsat skulle sidde i fængslet. Der var sådan et meget langt retsmøde tilbage i efteråret, øh, hvor vi jo hørte, hvor han blev afhørt til de her ting. Men, men siden da har vi jo ikke hørt særlig meget hvad, hvad han selv har sagt. Og, og, og det, anklagemyndigheden jo sandsynligvis skal præsentere i retten, det er jo, øh, hvilke tekniske spor, hvad, hvad kan man sige med sikkerhed, er sket. Fordi gåden er jo, to mennesker går ombord i en ubåd og sejler ud og ned i vandet. Og så sker der noget dernede i det lukkede rum under vandet, som ender med, at den ene dør. Men hvad det er, der er sket? At det skal være Peter Madsen, som har begået drab. Det er jo det, er jo det anklagemyndigheden skal bevise. Og det, her er der jo i modsætning til de andre sager, vi har talt om i dag. Ikke nogen overvågningsbilleder. Der er kun ham til at fortælle om, hvad der er sket. Og så er der alle de spor, som, som øh, politiets teknikere, og ikke mindst retsmedicinerne, kan finde. Men vi kan godt være enige om, at anklageren vil bruge... Øh den del med, at det var fordi, hun har fået tung til at bære op, at han har skåret hende ud i små stækker. Jamen, jeg tror egentlig ikke, at der kommer til at være øh, særlig meget diskussion om lige præcis det punkt, fordi det har han erkendt. Men han vil selvfølgelig blive spurgt om, hvorfor. Ja, det var det, jeg tænkte. Og, og vi anklager vil jo sandsynligvis sige, jamen, at han, han forsøger at, at skjule sin forbrydelse. Han prøver at slippe fra det. Det kunne også være. At, at det er derfor, at han, at han gør det, ikke? Og det jo... Det, det indgår jo så i den tiltale, der er rejst. Det er meget detaljeret i virkeligheden i anklageskriftet, øhm, at det, man mener, at det er noget, han har forberedt. Man mener, at det er planlagt. Øh, og, og det mener man ved, at, han, at der er en masse ting, han har med ud i ubåden, som han så skal have, sådan som jeg læser det i hvert fald, så er øh, det, man forestiller sig, at han på forhånd har tænkt hele øh, forbrydelsen igennem også at han efterfølgende skal skaffe sig af med et lig, og derfor medbringer remedier til at gøre det. Men, men altså, nu, nu har jeg jo også læst det her anklageskrift, og, og som du siger, det er meget detaljeret. Der er i hvert fald altså, der er nogle ting, der, der stuser mig, når jeg læser det. Og blandt andet så er det det her, hvis man lægger mærke til, udover selvfølgelig de her meget alvorlige anklager om, øh, om drab og anden øh, seksuel omgang, så er der jo også en, et øh, punkt, der handler om det her 252, altså for, fareforvoldelse. Som går ud på, at øh, han har sejlet på en eller anden måde, så han blandt andet har sat andre skibe. Øh, jeg tror blandt andet, der var et fragtskib og sådan noget, der har været ved at sejle ind i ham. Øh, det er øh, rigtigt. Det er at det, altså straffelovens bestemmelser om at bringe andres liv i fare i sammenhæng med lov om sikkerhed til søs. Ja, det er sådan, at man ikke har flanterner på sin ubåd. Og og han, ja, jo, og så også det, at han sænker ubåden. Det har han jo også selv forklaret, at han, at han gør forskellige ting, sådan så, at den... Ja. ikke, at det i sig selv også er i strid med reglerne om godt sømandskab og regler til søs. Og sådan. Men, men det, der er interessant i det, det er, at hvis man kigger på øh, gerningstidspunktet for, for drabet, for eksempel, så er det kl. 22. Mm. Og hvis man kigger på gerningstidspunktet for det her med at øh, sejle rundt med hovedet under armen, så er det klokken 19. Og det vil jo altså sige, at altså noget tyder jo på, at der allerede for klokken, altså for det første, hvorfor hvor har politiet det her gerningstidspunkt kl. 22 fra? Hvor får de det fra? Det ved vi jo reelt set ikke. Nej. Og så kan man også sige: Jamen, øh, foregår der noget, altså, hvad sker der klokken 19 siden, at ja, han har sejlet rundt på den måde til far for alle mulige andre. Altså man kan sige, den del af øh, det, som handler om sikkerhed til søs og godt sømandskab eller ej. Øh, det, her, det, det her ved aner vi jo ikke, om det i øvrigt har noget at gøre med, hvad man mener det være foregået på ubåden. Det kan også være, at han bare er en virkelig, virkelig dårlig ubådsskibber. Det, det kan være. Men, men igen, det er interessant, hvor det der gerne kl. 22, hvor det kommer fra. Ja, og det er jo en af de rigtig mange ting, som vi først kommer nærmere, når vi, når vi kommer i retten. Det, noget andet, og jo endnu mere centralt, det er jo den udfordring, at... At... Øh, man har ikke kunnet finde ud af, hvordan Kim Wall døde. At hun er død, det er jo altså, det er åbenlyst, men man ved ikke, hvordan det er sket. Og der er jo så kommet, der kom jo en forklaring i første omgang, det var ved et af de åbne retsmøder fra Peter Madsen, om at han mente, hun havde fået den her tunge lue i hovedet øh, fra ubåden. Og den har han jo så senere, så vidt vi ved, øh, ændret eller sagt at hun kan også være død og noget andet. Men han nægter, at han har slået hende ihjel. Og retsmedicinerne har altså ikke kunne fastslå, hvad hun er død af. Og det, og det bliver jo altså på en eller anden måde centralt, hvis man skal bevise, at det er ham, der har gjort det, så må det spørgsmål om dødsårsagen jo alt andet lige være vigtigt. Ja, hvis, og... hvis han fastholder, at der er sket en ulykke. Ja, og, øh, men en, en anden interessant øh, ting, det er jo også det her med, og det kan man jo også, hvis man kigger i, i sådan et anklageskrift, så er det altid interessant at kigge på, hvad for nogle ting det er, at politiet har nedlagt øh, påstand om konfiskation øh, ved. Og det er jo blandt andet de her, øh, der er sådan nogle øh, nylonsnorer, som man øh, formoder er blevet brugt, blevet brugt til at, at, at binde hende. Og det må jo betyde, at enten har de fundet dem i, i ubådet, eller også har de stadig siddet på, på livet og det talte jeg faktisk i løbet af ugen med den tidligere efterforsker for Rigspolitiets rejsehold, Kort Krav, hvor han jo meget rigtigt sagde, at man, man, man binder jo ikke et, et dødt menneske. Så, så der er jo noget, der tyder på, at, at de her ting de er blevet brugt til at, at binde hende. Ja, der, der leder du så hen i det, som er det andet forhold, som blev, som blev nævnt, da politiet holdt en, en, kort, ja, holdt en kort pressebriefing før vi kunne få lov at se selve anklageskriften, bare fortalte om indholdet. Der, der kom det jo frem, at man også tiltaler ham for en, en øh, seksualforbrydelse imod Kim Vare. Øh, og, og den kan man jo så læse mere om i detaljer i anklageskriftet. Og, og det er jo, kan man sige, hvis der er begået et seksuelt overgreb, så skal det jo selvfølgelig med i anklageskriftet fuldstændig som... At, at man har over, måtte have overtrådt lov om sikkerhed, så skal jo også med. Men, men spørgsmålet er jo, om, om det også skal, skal læses sammen, fordi hvis, hvis, hvis Anklagemyndigheden skal godt gøre et, en forberedelse, noget, der er planlagt og forberedt, og dermed også et motiv. Normalt så behøver et motiv til et drab jo ikke, altså hvis jeg slår dig ihjel nu, så er det jo sådan, og man kan bevise, at det er mig, der har slået dig ihjel fordi Nelly kigger på det, så, så er det jo sådan set, når vi kommer hen i retten, fuldstændig ligegyldigt, hvorfor jeg vil jeg skal nok derinde. sige noget. <laughs> Nå, okay. øh, så, det, så er mit motiv til at gøre det jo sådan set underordnet, fordi det er det er faktum, at jeg har gjort det, jeg skal dømmes efter. Men, men hvis man ikke ved med sikkerhed, hvad der er sket, så bliver vel hvilke omstændigheder leder op til, hvad kan have været motivet, hvad, kan, hvad der foregået inde i hans hoved, hvilket forsæt har han haft så bliver det jo den del af billedet, der også bliver væsentligt. Jo, men det, det er også væsentligt, fordi at, øh, sådan en altså, forberedelseshandling jo også er strafskærpende, og der er ikke nogen tvivl om, at øh, anklagemyndigheden de vil gå efter en den straf, og, og derfor er det jo øh, meget vigtigt for dem at kunne påvise blandt andet det her med, at, at det skulle være en, en forberedt handling. Ja, det du mener er, at, at hvis, jeg, hvis jeg lige nu bare går Mok og kvaler dig med mine barnever, så så vil det ikke være blive pådøbt helt så strengt, som hvis jeg faktisk hjemmefra har planlagt, at når jeg kommer ind på radioen en dag, så skal kvæle Dan og så har jeg jo taget noget med at gøre det med. Nej. Og jeg, det kunne jeg jo ikke finde Nej, på. Nej, det, det håber da. jeg heller ikke. Men jeg kan ikke lade være så at tænke på, at hvis nu, lad os bare sige, at han bliver frikendt, hvor mange mennesker der har gået og troet, at han har gjort det. Det er egentlig synd for den her mand, hvis han bliver frikendt for den her sag. Det, synes jeg, er en vældig central pointe, dem. Og jeg synes, det er noget, vi skal holde fast i, når vi høre, hvad anklagemyndigheden siger, når vi læser anklageskriftet, og også når vi skal i retten. Fordi han er jo uskyldig. Det er bare ikke sådan, man ser medierne. Jeg synes bare, at det er, som om, de lægger op til, at han har gjort det. Og, og der, der man kan... jeg, synes, jeg synes, du har ret. Og jeg, og jeg synes, vi er nødt til at holde fast i, at dem, der skal har noget på spil her, dem, der skal bevise noget her, det er altså anklagemyndigheden. De skal præsentere beviser for, at, at de fund der er, der, der er objektivt det, som retsmedicinerne har kunne se, for eksempel, at det er sket på den måde og på det tidspunkt osv., som man mener passer ind i billedet. Og der er, det har også været fremtidligere, nogle af de øh, stiklationer, man har fundet, øh, at der, der kunne man i hvert fald de dele, vi har hørt præsenteret i retten, ikke afgøre med sikkerhed, om de var påført før eller efter døden. Uh, og og det, kommer jo, det, det bliver jo afgørende for at sige, at hvis man, hvis man tiltaler ham for at have mishandlet, skåret og stukket alle muligt ting i denne her kvinde, som man mener, han har holdt fanget nede i ubryden, så er det jo en ting, men det skal man jo kunne bevise. Og, og ja, man skal gå ned i retten med et åbent sind og lytte til det, og det bliver da heller ikke nemt for, øh, for nævningen og, og dommer, glemme alt, hvad der er sagt og skrevet og vist om, om denne her sag. Og så kun forholde sig til det, der bliver præsenteret i retten. Men må, det er jo sådan det ikke det, der er det er sådan opgaven. noget, der bliver, bliver sagt, når retssagen starter? Det, det, det kunne man godt forestille sig, at de starter med at sige, at nu må man øh, som, som nævning i hvert fald se bort fra alle de her ting, der er blevet sagt og skrevet. Men kan man det? Som nævning? Jeg har ikke prøvet at være nævning. Kan man det? det er jo mis... Jeg har ikke prøvet at være nævning, men jeg synes der i hvert fald, det er det, man må bestræbe sig på at og jeg synes jo også, det er et spørgsmål om, at hvis Peter Madsen har begået den her forbrydelse, så er det jo rejselsfuldt. Men lige nu, der er han jo det, det ene menneske, den ene borger, der sidder med, med hele samfundets øh, kanoner rettet imod sig, med anklagerne rettet imod sig. Øh, det, det er anklagemyndigheden, det er politiet, der ligesom er, er magten her. Så hvem skal vi forholde os kritisk til? Hvor skal vi rette vores kritiske, kritiske blik hen? Jamen det ligger i hvert fald dybt i mig som journalist, at det må være mod dem, der har magten. Og man lærer jo i gymnasiet, man skal være kildekritisk. Ja, det lærer man også i gymnasiet, man lærer det også. Jeg mener også, man lærer det under journalist Sådan, Gør man ikke oh, den han Så længe siden jeg har gået der. Så, så ja, øh, men øh, tak for påmeldelsen, Nedim. Øh, det skal vi... Øh... Det er, bare holde fast i. det er faktisk ligegyldigt, hvilke sager vi dækker. Vil du sige noget mere? Den Nej, der? men jeg, jeg, jeg, noget af det, jeg også har spekuleret, når jeg sidder og læser på pointdagsskriftet, det er tilbage til den her med, med, med planlægning, fordi altså, det, det er jo også interessant, og når, når de skal godt gøre, altså, så, hvad, hvad går den her planlægning ud på? Fordi er det, bland, er, det, er det de her værktøjer og ting og sager, han har haft med nødig... Skru med, ja, og, og så en sådan noget. Altså, der, der, hvis man er forsvarsadvokat for Peter Madsen, så må man jo sikkert sige, altså, det, det er jo for fanden en hjemmebygget ubåd, han sejler rundt i, der er altså noget værktøj dernede. Øh. Og, og, og hvis man kigger sådan, øh, ja, bare sådan overordnet set på det, med henblik på planlægning, så virker det sgu ikke særlig planlagt. Altså, det, så, så, så, så, så tænker jeg mere, at det er selve gerningen der virker planlagt. Altså, øh, han har da tydeligvis ikke planlagt øh, nogen forklaring tilbage efter eller hvordan han skulle at slippe væk eller noget som helst, hvis det rent faktisk var sådan. Nej, men det er også derfor, jeg stusser over denne her formulering, denne her, det, her, det tiltalepunkt, der handler om det seksuelle overgreb. Fordi, igen ud fra den forudsætning, han nægter sig jo skyldig. Hvordan er man nået frem til, at det er sket? Altså, hvor, hvor kommer det ind i billedet? Og, og, og spørgsmålet er, om det også når der på et tidspunkt skal stå en anklager og procedere den her sag, at man så netop vil bruge, altså kæde de forhold sammen til, at man ligesom laver en fortælling om, hvad skete der i løbet af den dag, aften, nat, morgen. Hvor, hvor, hvor det kommer til at spille en rolle, hvis man nu får overbevist om, at han havde planlagt at begå den her seksuelle forbrydelse, og det er derfor, det hele skal ske. Så, så er det jo også måske lettere og sandsynliggøre, at at en del af det, eller forlængelsen af det, er, at han vil slå hende ihjel. Så, så det, det, jeg, jeg bliver ved med at høre fra mit indrører til et af de retsmøder, vi var til i efteråret. Jeg tror, vi var der begge to, Dan Hvor øh, der bliver fremlagt yderligere oplysninger fra, fra øh, abduktionen. Øhm, og der er nogle spørgsmål om det her med, med nogle knivstik og så videre i, øh, omkring hendes underliv. Og så, så konstaterer anklageren, at... Øh, at der, her har vi jo at gøre med et seksuelt motiv. Og så siger forsvareren altså jeg kan ikke se, hvordan anklageren sådan bare uden videre kan lægge til grund, at der er tale om et seksuelt motiv her. Og så svarede anklageren, at han synes jo, at når man hører om de her stiklationer og så videre, så hvis det ikke var et seksuelt motiv, så vidste han virkelig ikke hvad. Og det er jo igen sådan en, øh, det kommer an på, hvilket billede man maler. Jeg kommer til at tænke på, på sagen om pigen fra kunby, som jo var tiltalt for Øh, forsøg på terror og have prøvet at lave sprængstof og ville sprænge nogle skoler i luften osv. I godt hus sagen, ikke? Og så var der kom jo så frem, da anklageskriftet kom, et andet tiltalpunkt, som handlede om grov vold, for at hun skulle have, som det hed, have stukket en pædagog ned på det, øh, den, den institution, hvor hun sad i Og det viste sig jo, da vi kom i retten, at, at øh, ja, hun havde... Han havde fået et, et lille sår for cirka 1,5 centimeter, den her pædagog. Hun havde smadret et make -spejl og taget en af de glasdumper og brugt til som våben imod ham. Så det var jo ikke nogen stor farlig voldssag, men det kunne da selvfølgelig bruges i proceduren på at sige, at hun er parat til at bruge vold. Og, og, og det var hun så også et halvt år efter, hun var blevet varetægtsfængslet. Så på den måde spiller de her forskellige fortællinger vel sammen. Men man kan sige, hvis vi lige skal komme tilbage til det med motivet der, så bliver det jo sikkert også et centralt punkt, hvor vi skal blandt andet høre mere om de der videoer, der er blevet fundet på en, på en harddisk, eller der er blevet fundet link til nogle videoer, eller hvordan... Jamen, som skulle være noget meget voldsomt, ja, brutale... Ja, altså porno, hvor der ja. var kvinder, der blev henrettet osv. Og, og, og det er jo klart, at... Det vil jo også være den måde, anklageren vil bevise et motiv, fordi man, de, altså man skal jo, som du siger, fremlægge et, et motiv. Og men er det ikke en anklager i BC, at man viser, fordi han har parteret, så skal man ud og vise, hvor, hvor mærkelig den her person er, og har sex med kvælinger og sådan noget, og så er det meget vigtigt, at man lige viser sådan en video, at han har læknet eller Nej, sådan Nej, men, men det er jo også... Men det er jo for at skabe et billede af den her person, det er jo det, anklageren er ude efter. Ja, men igen, så, så skal du tænke på, at det, det hænger også sammen med, med, med strafudmåling, når man skal sige det, fordi... Der er ingen tvivl om, at øh, de vil gå efter en tidsbestemt straf, altså øh, forvaring eller, eller livstid. Og jamen, så kræver det altså, at øh, det enten er en, en seksuel forbrydelse, øh, det er planlagt, øh, og, ja, og, og forskellige ting. livstid skal være om man tror, man siger, mere end et, et drab. Et, ja, Æ? så, så, så, så det, altså, der er nogle gode grunde til, at de, de gør det. Jeg tror, det bliver ualmindeligt rejsesfuldt at skulle dække den her sag, men jeg skal forsøge at holde hovedet koldt, Nedim, og forholde mig kritisk og objektivt til det, og fortælle jer, om det er den udstrækning, jeg kan. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Torsdag aften. Der havde jeg øjensynlig ikke noget bedre at foretage mig end at se TV2 News, og der så jeg så pludselig øh, en venstrepolitiker tone frem og øh, fortalte, blive interviewet om øh, et øh, forslag, som faktisk hendes kollega, øh, Venstres retsordfører, havde præsenteret. Det blev så præsenteret i Berlingske Fredag. Øh, Preben Bang, Henriksen fra Venstre, han mener, at man skal nu arbejde med det, det man kalder på i sager om grov vold forstået på den måde, at der skal fastsættes et eller andet, noget som skal være udgangspunktet. I gamle det tænker man meget minimumstraffe, det de går sådan lidt væk fra. Men nu vil man, skal, altså for at sikre, at domstolene idømmer strengere straffe for grov vold. Fordi, mener man øjnsynligt, at det gør domstolene ikke i tilstrækkelig grad. Hvorfor løfter man så ikke bare minimumkravene? Jamen, der, vi har jo ikke minimumstraffe i Danmark. Okay. Nej, så vidt jeg husker kun i drab, så, så ja, der, der er der en, en bundgrænse. Men det er jo et spørgsmål om, det er sager om grov vold. Og det strækker, altså den bestemmelse i straffeloven, som, som uh, kriminaliserer grov vold, og som har en straframme på se års fængsel. Det er jo alt fra, at, uh, at jeg slår dig med min paraply, til at jeg uh, forsøger at klippe dine din fingre af med en grensaks. Altså, eller gennemtæver der med cykelkæder og køller. 2,45. 2,45 vold. Så, så grå vold er virkelig, virkelig mange forskellige ting. Og, øh, og noget af det, der jo er fremragende dejligt ved at beskæftige sig med lige præcis straf, det er, at i sidste ende er det altid konkret. Det er altid de mennesker, der er der. Ham, der gjorde det. Den, det gik ud over. Hvordan foregik det? Hvad var omstændighederne? Hvad var... Osv. Det er det, der afgør, hvilken straf man når frem til. Men, men øh, man vil altså gerne fra politisk side i højere grad øh, styre, at, at øh, vi kommer højere op strafmæssigt. Og til det formål, der har, har øh, øh, Preben Bang, Henrik, som selv er advokat og arbejder også som forsvarsadvokat, grænsket øh, nogle forskellige sager, som så en af dem fortalte hans kollega Brit Bjerre meget malende om i, i News der torsdag aften en voldsag fra udense med en mand, der bliver mishandlet på det groveste, osv. Og, øh, og de stikker i ham med en kniv og i hans øje, og det er helt, helt sag. Øh, og, øh, og, og der bliver øh, hovedmanden for, i det her forhold, han bliver idømt tre års fængsel. Det mener man er for lidt så tænkte jeg, at det var da det, jeg jeg en rejselsfuldsændig. Jeg har slet ikke hørt om det, jeg er mærkelig, det er mærkeligt. Det må da være blevet dækket. Så jeg begyndte at lede efter, hvad er det her for den her sag fra Odense? Øhm, og så øh, og det kunne jo faktisk ikke finde den. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Men så til sidst så fandt jeg den. Jeg fandt nemlig omtalt i en kronik, som Preben Bang Henriksen har skrevet for nogle år siden, hvor han også argumenterer for, at man skal idømme strenger straf for grov vold og referere til den her sag. Og der er den så omtalt, så der kunne jeg se, at den er fra 2013. Så det er en lidt gammel sag kan man sige, og løfte til at sige, at derfor skal vi nu øh, have lavet de, de her lovændringer. Nu sidder jeg og vipper lidt med hovedet der. Nej, men jeg tænker bare, så altså 2013, det er der sådan forholdsvis for nyligt. Det er rigtigt. Så der bliver der nemt øh, tre andre sager i, i samme jeg sidder med Berlingske Tidene som så har gengivet nogle af de sager, som, som er blevet brugt som eksempler. Den ene af dem er den, der lige har været meget omtalt, men ikke hos os. Vi har ikke beskæftiget os med det. Er den her sag om vandskutter, øh, sejladsen i Københavns Havn, øh, som, øh, som blev afgjort for nylig, og som jo er anket. Så der kan man sige, hvad man mener om straffen, det, sag, den skal, det skal man måske faktisk ikke længere ind i, fordi anklagemyndigheden mente i hvert fald, at straffen var for lav og har anket til skærpelse. Øhm så er der en sag fra Sønderjylland, som også bliver nævnt som eksempel på, at der gives for, for straffe. Det er fire mennesker, så vidt jeg husker, tre mænd og en kvinde, som overfalder en mand. Øhm, og der er også nogle trusler og sådan noget, og de, og de forsøger så blandt andet at skamfære hans penis. Altså de sker øh, i ham med en kniv. Og, øh, og det har været ret alvorligt for ham, selvfølgelig. Og der, som det nævnes i avisen, der, der får de her øh, gerningsmænd tre, to og tre års fængsel. Der er en, der får tre år, og de andre får to år hver. For at skære i et andet menneskes kønsorgan. Og så siger man, det, det er en straf. Den sag er også anket. Hvornår? Hvornår? Den, den er fra december måned. Den er også anket, men det der lige ikke fremgår, det er, at det godt er, at de her fire mennesker de får de her to og tre års fængsel, men de er også udvist. Altså, de har fået en, en dom til udvisning for bestandig, med et livsvarigt indrejsforhold. Men det er sjovt, de får det samme, som, øh, som dem, der fik i 2013, for at have gjort noget meget større. Så får de bare for at skære i hans... Øh... Nu ser du bare... Nej, men jeg tænker bare, at det jo... Det, altså, de men... skærer i hans øje, de prøver at prikke hans øje ud, og jeg ved ikke hvad... Og så og løber jeg at de samme... har de fik lejlighed til at læse meget hurtigt på den anden dom for Udense. Altså, de, det lyder fuldstændig vanvittigt. Jo, og så får så de, de den samme ham, dom som dem her. Ved du ikke, jeg er den største i i Udense, altså de er virkelig langt ude. Men det er jo, det er jo sådan, det foregår, når når man skal øh, når anklædmyndigheden skal sige, hvilken straf mener vi. Så, så er det jo netop, at, at de sidder og leder efter, har vi andre sager, der minder om. Jeg tror, at den her sag fra Sønderjylland har det måske været svært at finde andre sager, der minder om. Men hvad er der ellers dømt? Fordi man vil jo gerne have, at der er en eller anden sammenhæng i, hvordan forbrydelser bliver straffet. At vi ikke, ligesom alt efter humør og temperament, svinger mellem, at nogenlunde sammenlignende forbrydelser får vidt forskellige straffe. Og så, så man kan sige, at juristerne skal kigge ned i lovbøgerne, og i loveteksten, men de skal også kigge på hvad er praksis Hva hvad der ellers er i dømt og så tror jeg måske også man skal huske at sige, inden man siger, at de der dommer de er simpelthen nogle blødsødende hatte som ikke kan finde ud af at, at straffe forbryderne i overensstemmelse med befolkningen så i de sager, der er nævnt her der er også en, en, en fjerde sag som er fra Aalborg det er en anden rocker som, som mere eller mindre klipper tommelfingeren af sit offer ved dag i Hobro, det er da også nogle år gammelt i alle sagerne er der dømt, øh, altså i voldssagerne, efter det, som anklageren har, har foreslået. Altså, når man når frem, du kan måske huske det selv fra gamle dage, dem, når man når frem til det punkt, hvor nu har vi afgjort, at manden er skyldig, hvilken straf skal han have, så skal både anklagemyndigheden og forsvaren jo argumentere for, hvor skal straffen ligge, hvad er det rimelige niveau. Og så, præsenteret, så bliver der præsenteret andre sager, som minder om, og det vil jo typisk være for anklagemyndigheden, noget, der støtter den påstand, og for forsvaret noget som, her kan jeg finde en, hvor han kun har fået halvandet år, og sådan noget, så vi skal ned Jamen, det kan også være noget med, at han går i skole, og Der kan være alle mulige familieomstændighed. Ja. I de sager, der her, der er der ikke en synderligt familieomstændighed, eller noget, men folk er faktisk blevet dømt, det som anklagemyndigheden har bedt om. Så, hvis, altså, så det er egentlig ikke dommerne nødvendigvis. Hvis vi nu siger, at Venstres ordfører har ret i, at det er familiedømme så er det, så er det altså anklagemyndigheden, som skal gå i retten og forlange noget mere. Sådan som øh, man også sagde om, øh, om voldtægtssager, det var mens Søren Pind var justitsminister, at, at man vil simpelthen have udgangspunktet for, hvad skal man have for den eller hen forbrydelse, skal ligge et andet sted. Fordi selvfølgelig har man tommelfingerregler. Altså, nu snakker vi før om drab, og du sagde, Dan går det her med, at der skal mere til end et drab, for at man kan idømme livstid. Et, et almindeligt drab, hvis man kan tale om et sådan, igen, vi tager igen det bare det samme eksempel, hvis jeg slår Dan går ihjel nu, øh, og der er ikke hverken noget særligt familien eller, eller skærpende, så koster det mig 12 års fængsel som udgangspunkt. Øh, hvis vi over i de milde voldssager, så er sådan et knytnævslag i hovedet, øh, første gang man gør den slags, så skal det koste en 30-40 dage. Hvis man nikker nogen, en ikke har gjort det før, og noget, så, så er det måske lidt værre end at slå med en knytniv. Der er jo sådan nogle tommelfingeregler og udgangspunkter, som er det, de begynder med, og så kan de så trække op af eller ned af alt efter omstændighederne i den konkrete sag. Så det er altså, hvis, hvis det her skal gennemføres, så er det i første omgang anklagemyndigheden må gå hen og forlange noget mere, øh, hvis man vil have, at der skal dømmes Men hvad siger du, Dan, som ekspolitimand? Men altså, man kan jo altid, når du sidder og læser de der domme op, så sidder man, man jo altid og at det var der heller ikke ret meget for at skamfere en penis, eller hvad det var, du øh, øh, fortalte om. Ikke? Men, men man lægger sig jo også bare i kølvandet på det der med, at altså, alle steder i verden synes folk er straffe at få lave, ikke? Det er jo sådan meget, øh, ret godt dokumenteret. Uanset hvor hårde straffe man har i et land, så synes man altid, at de er for de familie. Øh, men jeg synes det også, det er problematisk... Jo, men indtil man faktisk beder folk... Det er da jo lavet undersøgelser. Ja, så skal, øh, selvom man vurderer. vurdere forskellige sager, så skyder de faktisk lavere. Ja. Øh, men, men altså... altså ja, ja, generelt så synes jeg jo, og vi har jo snakket om det så mange gange i det her program, med, at man burde øh, simplificere straffeloven, og der skulle kun være nogle, øh, nogle helt enkelte regler og lov... Øh, øh, men jeg synes at dem der skulle være, skulle, skulle man straffe noget hårdere. Altså, jeg vil også sige, at der, der er tit, når man hører de her domme for, for rigtig grov vold, og især nogle af dem, som du også var inde på med, med tortur og afklippet fingre, og hvad ved jeg. altså der, der synes jeg, at... Øh, nu har jeg havde lejlighed til lige at skimme, hvordan er gennemsnit... Og det er jo enormt svært at tale om gennemsnit på sådan en straffe, fordi de netop er så forskellige i sagerne. Men, men øh, gennemsnitligt, hvad der dømmes for vold efter paragraf 2.45 altså om grov vold, der er de her straffe, som er over to og to og tre års fængsel. Det er i den højere end, Jeg tror, gennemsnittet hedder øh, under, øh, omkring et års fængsel eller sådan noget, halvandet måske. Så, så vi er i den højere ende. Straframmen går til seks års fængsel. Hvis man, øh, hvis man læser Berlingskeds udlægning og, og de udmændte, der er kommet fra Venstres ordfører, så siger de, at straframmen er ni års fængsel. Og det er sådan, det er sådan lidt journalistisk stramning, tror jeg, fordi strafram i sig selv hedder 6 år. Hvis man så tidligere er dømt for grov vold, og bliver dømt for grov vold igen, så er der en anden paragraf, der gør, at så kan straffen forhøjes med indtil halvdelen. Altså, man kan så få 3 år oveni. Så det er den absolut maksimale strafram for grov vold, det er 9 år. Men der, altså, der skal jo altid være luft til, at nogen kommer og gør noget, der er værre. Ikke? Jamen, jeg, altså, jeg tænker bare, en 2-44, det er det jo det en knytningslag, sagde du, ikke? Jo. Hvornår kan den så stige til en 2,45? Er det, hvis jeg slår 10 gange med den samme der? Altså, som, som udgangspunkt, så er det jo, hvis der er brugt øh, altså, genstande eller våben. Eller, men men, men altså, man kan godt sige, et, selve at selve at af overfald kan godt være så groft, så det bliver 2,45, uden at der er nødvendigvis er brugt våben. Ja, og omvendt og, og kan du sige, der kan også være sager, hvor, hvor det er, for eksempel når der taler om knivstik, jamen er det så egentlig et drabsforsøg, eller er det grov vold? Det, igen, det er jo en konkret afvejning i hver enkelt konkrete sag, om hvad der er for, og hvad man mener, man kan bevise, og selvfølgelig også, hvad havde, hvad havde gerningsmændene til hensigt. Men, men hele den afvejning, det er jo sjældent noget, man foretager sig øh, hen i retten. D det er, det, det er, bare, det er det, jo noget, at andre I, I, I amerikanske rettssager, der har man jo set, at, at mænd, der er virkelig gode til kampsport og har været militær i flere år, der har, der har tæsket nogle med de bare næver, de, de, der, der er deres hænder blevet brugt som et argument fra anklæderen, for at være et våben, jo. Men, ja, og der er også eksempler på det. er der også i dansk ret, hvis man, i nogle rockerkredse er det populært at gå med sådan nogle meget store ringe. Kan det i virkeligheden nærmest fungere som knohjern, hvis man slår med sådan nogle mm. store ringe på fingeren? Men det har man jo også set, hvor man øh, altså, hvor ringe bliver brugt, altså bliver beslaglagt øh, af politiet som våben. Men, men altså, øh, for nu var vi jo også lige inde på det ved, med hele den her Peter Madsen sag, at man kunne også bare gøre det så enkelt, så et, øh, et drab det per automatik var livstid. Ja, det, er, det er vældig enkelt. Jeg kan lige tilføje, at Højesteret har lige fastslået, at bruger man en peberspray, så er der tale om grov vold efter paragraf 245. Det er altså den peberspray, som justitsministeren lige har spillet ud med, at man skal have lov til at have derhjemme til at forsvare sig med. Eller i nogle tilfælde ude i byen. Så kommer vi ind i alt noget med nødværv og noget. Det tror jeg, vi tager en anden gang. Jeg kan se vores producer, Nima Samani, han sidder og river sig i håret. Pulsi radio er slut for i dag. I studiet var Dan Bjergård. Nædem jeg sa mit navn er Marie Louise Toxvi og vi er her igen om nu. Du lytter til Radio 4. Om lidt er der nyheder.